Цілу ніч не спала, тобі треба трохи перепочити. Подумаєш, коли я була студенткою, то по три ночі підряд не спала і нічого, жива. Дякую, Святозаре, за турботу. Вічливо відмовила вона і знову навіщось вклонилась. Але я сама дам собі раду. Сподіваюсь, всі ви хочете, щоб король повністю одужав? Це погроза. Дурни ти, раднику! Як стопудів диму, навіть не глянувши на Романа, відповіла вона, і хтось в кімнаті засміявся. Здається, хтось зі старішин. Це питання. Усі тут хочуть, щоб король якомога швидше піднявся на ноги? Коли треба знову давати йому твоє зілля? Уточнив Світозар. Лана замислилась. Через три години. Добре. Піди, все ж відпочинь. Тебе покличуть. Обов'язково. «Заодно покажеш нами те, як ти вариш зілля і де його тримаєш», – устряв Роман. «Бо я щось не бачу тут ніяких слуїків, ні глечиків, нічого». «Покажеш?» «А вже ж», – із сарказмом запевнила вона, – «Може тобі, раднику, і стриптиз показати?» А вже вперед покої до неї донеслося стурбоване. «Що? Що показати? Що таке стриптиз?» Про що вона говорить? Коридор, який вів до королівської опочивальні, нею, як з'ясувалось, не закінчувався, а звертаючи трохи ліворуч, вів нагору до крихітної кімнати, в яку лану завела та сама дівчина, що приносила вечерю. Ця кімната не мала передпокою, а ложе в ній було вузьким, майже келійним. А одне єдине вікно, хоч і давало вдосталь світла та свіжого повітря, а все ж було не таким широким, як у покоях короля. Біля ліжка стояв грубо збитий низький дерев'яний стіл. На ньому глечик із водою і глибока миска. Тут же лежав шмат білого полотна. «Бажаєте вмитися, пані?» Перегинаюшись удвоє, спитала дівчина. І Лана, поглянувши на неї, відзначила, які в малої червоні запалені очі. Учора вона цього не помітила. «Що з тобою?» Не відповідаючи, поцікавилась вона. «Щось болить?» «Я цілком здорова, моя пані», пробелькотіла та, заткуючись кімнати і вклоняючись на ходу. Світлана їй не повірила. «То чому ти ховаєш очі?» «Поговори зі мною». «Дивись на мене і відповідай. Що сталося?» «Це все через мене». Очі підвести дівчина так і не наважилась. Проде заткувати до дверей припинила. Це все моя вина. Яка вина? Я мати Римми. Якої Римми? А, так, малої потопильниці, що її врятував король. Але як? Тобто скільки тобі років? Багато, пані, сімнадцять. Дійсно, стара, як тебе звуть? Зоряна. Прекрасне ім'я, і скільки ж років твоїй дониці, Зоряно? «Чотири!» «О, небо! То ти народила її в...» «У тринадцять років! Це пізно, я знаю!» Руки Зоряна нервово м'яли край фартуха. «Та я, безприданниця, сирота, хто б мене взяв? Якби не король!» «Коли я стала покоївкою в замку, він поклав мені хорошу платню, дав посах, і ось як я віддячила йому!» Сердечна, вже не стримуючись, залилась гіркими сльозами. Лані ставало все цікавіше. А як же ти віддячила йому? Навмисно кинула доньку у воду, щоби він утопився? Та що ви таке кажете, я? Де ти взагалі була, коли це все сталося? Тут, в покоях, на службі. А хто приглядав за донькою? Сестра, моя сестра, Галерима" то просто дзига, не дитя. Вона втекла за місто і... упала у річку. Так. Коли там гуляв король? Так, пані. І він врятував її? Саме так. А потім захворів. Очі зоряне знову затягло сльозами. Тепер і ви бачите, це я у всьому винна. Я бачу тільки, карбуючи слова, відказала Лана, що ваш король... Справжній чоловік, відважний і щирий. І що тобі дуже поталанило з ним та його любов'ю до піших прогулянок? Я бачу також, що ти переживаєш за нього, бо почуваєшся зобов'язаною йому. Та от що я скажу тобі. На мою думку, купання в крижаній воді тільки прискорило процес. Що прискорило? Він усе одно захворів би, так чи інакше терпляче розтлумачила Світлана. Судячи з того, що мені розказав, чатовий на воротах, він просто не долікувався, як слід. Хвороба все ще жила в ньому, дрімала, розумієш? Від різкого охолодження вона просто прокинулась раніше. От і все. Та твій король видужує, неодмінно. Тому більше не плач. Такі гарні очі не повинні бути червоними. «Дивні ви, пані!» схлипуючи, зауважила Зоряна. Зовсім не схожі на чаклунку. І ця туди ж. І які у вас чаклунки? Гонорові, вони несуть знання. Куди? І не зважають на нижніх. А ви. Ви так до мене ставитесь, ніби я вам рівня. Зоряно, Лано опустилась на ложе, повтома навалила зненацька, і ноги її затремтіли. А де твій муж? Загинув. «Я вдова. Ви ж бачите, в мене одна коса. І що це означає?» Зоряна поглянула на Світлану з деяким острахом. «Що я вдовію?» Дуже плідна розмова. «І ти сама у всьому світі?» «У мене є Римма. А у вас?» «А в мене нема нікого. Тому я не рівня тобі, дівчино. Ти вища за мене. Що на таке відповідати?» Зоряна не знала. Вона взяла шмат полотна зі столика, покрутила його в руках, поклала на місце і провела пальчиком по глиняному боку миски. «Ви точно не бажаєте вмитися?» «Я бажаю провалитися. Крізь землю!» буркнула Лана. Проте все ж підвелась і ополоснула обличчя водою зеленуватого кольору з ніжним трав'яним ароматом. «Що тут?» «Відвар ромашки, м'яти та любистку». А в глечику чиста вода. Давайте я зелю вам, чудово. Навіть личко посвіжішало. А якою ви були у дитинстві? Тихою